Sziasztok! Ez a olyan újjék audio szerűség lenne, de hát természetesen nem az lesz, mert tudjátok, hogy én nagy jelentőségét ezeknek a dolgoknak nem tulajdonítok. De azért van pár dolog, amit elmondani kanak el, hogy azért alapvetően egy jó nagy szarép volt ez a 2010-es. Azt kell, hogy mondjam, hát van egy olyan... Nagyon jó mérlegem, hogy egyrészt nyomorék lettem, másrészt van egy törött motorom, harmadrészt bizonyos célkitűzéseimet a rajton kívül álló hókok miatt nem tudtam megvalósítani. Mostanában a helyzetemben is úgy érzem magam, hogy sokkal több van abban, amit tudnék tenni, de bizonyos körülmények között ilyen, mint belennék zárva, ilyen egy helyben állás és, és az, ami amit nél most tartok, nincsen alattam olyan, érték, olyan mértékben szerkesztőség, nincsen alattam grafikus, minden szart nekem kell csinálnom, és ezek kurvára idegesítenek a ezek a dolgok. Marhár idegesít, hogy kimegyek egy NACVB-re, és tudom, hogy hónapok múlva lesz kész az anyag, mert képtelenség, nincs ember, akinek oda tudom adni, hogy megvágja, meg ilyesmi. Soha ezekkel a dolgokkal küzdünk, hogy minden szart nekem kell csinálnom, és emiatt tartok ott, hogy év végén még fél évvel ezelőtti anyagokat állok neki egyszerűen képtelenség ennél többbe dolgozni, mint amit most csinálok. Ráadásul ez egy olyan típusú munka, hogy ez nem úgy működik. Jaj, csinálom egy kicsit fél órát, utána hívnak telefonon, utána megint csinálom, meg elmegyek ügyet intézni. Hanem ez olyan típusú munka, sajnos, hogy leülsz, és akkor, ha van egy olyan projekt előtt, akkor nem állsz fel 16 óránát a gép előtt. Gép elől. Volt egy pár ilyen ügyem idén is, a legnevezetesebb kedvencem, amikor a pont az NACVB előtt, mert repültünk volna Hamburgba, és végre a világbajnok kibaszott második részével ö, végeztem, ami egyébként 8 hónap munka volt, nem folyamatos munka, de 8 hónapig tartott nekem megcsinálni, és akkor elszállt a gépem, tehát ez egy olyan, egy olyan pillanat volt ebbe az évben, hogy annyira kurvanyjába, azt mondtam, hogy az egész világ dögöljön meg tőlem, annyira ideges voltam, és hát ezek tesznek szükségessé majd olyan fejlesztéseket hardveresen is, ami azért némi biztonságot Fog csak hát a másik, hogy az év az anyagilag is úgy áll, hogy ugyan én effektíven nem, nem keveset keresek, sőt egész sokat, csak éppen ott tartok, hogy hó végére egy büdös vasan nem marad. Úgyhogy a 2011-es év egyik projektje az lesz, hogy hogyan fogjuk átprogramozni a dolgokat úgy, hogy például abszatán nem, nem fog szemét kaját tenni, meg nem fogok el fölösleges hülyeségeket, hogy kaját rendelünk, mert egyszerű tényleg az, hogy hóvégén nincs pénz, és nem mondanám, hogy nagyon elégedett vagyok, mert a költségeim közben meg elég komolyak. Na de a mai audioblog egyébként nem erről szól, hanem a szilveszterről szól, mégpedig annyi van, hogy egy kicsit mellekarlak titeket vigasztani, méghozzá azokat, akik nem buliztak szilveszterkor. Ugyanis lehet, hogy ti ezt egy kicsit szarul érzitek, hogy szarul érzitek ettől magatokat, ahogy van egy ilyen hiányérzetetek, de higgyétek el, hogy ez nem olyan nagyon nagy baj, Biztos, hogy van közöttetek, aki bulizottak, akinek van olyan társága, lehet, hogy van olyan, aki odahány a lakásban, a sarokban, és föltenes házi budi volt, ez, ez se baj, ezzel semmi baj nincs, semmi rossz nincs ebben, kell, hogy legyen ilyen is, de nagyon sokan vannak, akik erre vagy nem kíváncsiak, vagy egyszerűen nincsen ehhez megfelelő közegük, megfelelő társáguk, hogy valami jóknál fog, ez nem jön. Össze és lehet, hogy van egyfajta hiányérzet bennük, és úgy érzik, hogy ez most ciki, hogy én nem mentem sehova, hanem otthon voltam, vagy akármi, de, de meg kell, hogy mi figyelzoljak mindenkit, én is otthon voltam. Persze ezt nem azért mondom, mert én követendő példa vagyok, hanem én ezt egyáltalán nem érzem cikinek, meg nem érzem szarnak. És most itt nem a szokásos érrel fogok jönni, hogy kötelező szélveszter és azért kell nekünk utálni, hanem egyszerűen a, azért van az emberben egy egészséges tömegiszony szerintem, benne már lehet, hogy egészségtelen is. mert nem nagyon szeretem az embereket, nem szeretek olyan helyekre menni, hol, helyre menni ahol sokan vannak. Ö, ennek a legfőbb oka az, hogy az emberek 99%-a bűnös paraszt, és én azért nem szeretem az embereket, az, az igazság. Úgyhogy például én nem akarom, hogy az összes ember hallgassa az audioblogomat, nem akarom, hogy az összes ember nézze a BVTV-t, és a világon az összes ember olvassa a Bodybuilder magazine Én pontosan azt akarom, hogy az egy százalék normális ember olvasson minket. A többi, a többi aki a normális paraszt tartozik, az igaz, nem. Én egy lakótelepen lakom egyébként, és amikor ide költöztem, vagy fogalmazunk, hogy lakótelep. De ez egy ilyen viszonylag új és modern hely nem kifejezetten rosszul szituált emberek laknak itt. És én úgy gondoltam, amikor ide költöztem, hogy például ez a, ez a hely azért jó, mert itt lehet kapcsolatokat építeni, meg lehet emberekkel ismerkedni, akik olyan pozícióban vannak, üzletemberek, akármi, ami, ami egy hasznos kapcsolat lehet, vagy legalábbis egy olyan közegbe tudok így élni, ami, ami, ami egy normális közeg. Tehát amikor megválasztod, megválasztod az élőhelyedet, vagy a társaságodat, vagy a barátaidat, akkor mindig olyan irányban kell ezt a dolgot megválasztani, hogy ez számodra pozitív legyen, úgyért, hogy egy húzóerőt jelentsen. De most mondok, hogy tök mást ha lemész egy olyan terembe, ahol állatok vannak, és közöttük, vagyis közöttük velük ezzel, akkor te is állat leszel. Ha lemész egy wellness-lófasz terembe, ahol mindenki csak beszélget, meg mindenki ott talszik, akkor igazából szar se érsz. Az egészen ez egy nemhogy demotiváló tényező, hanem direkt be tudhatni abba az irányba, hogy te ne tudj fejlődni. És én a magam közegét próbálom úgy megválasztani, az ismerőseimet akik, akik pozitív ö, irányba hatnak, tehát ha valakikkel ismerkedsz, haverkoc, barátkozol, akkor próbálj meg olyat választani, akik valakik. Tehát nem kifejezetten azt mondom, hogy ilyen semmire kellő társaságba kell a haveri körölet keresni, mert akkor az őszintjünkön fogsz te is maradni. Az nem baj, ha például olyan barátaid vannak, vagy olyan ismerőseid vannak, akik nálad okosabbak, és lehet tőlük tanulni. Nagyon nehéz ilyeneket ilyen közeget építeni, ilyen közeget találni, de, de végül is lehet, mert vannak azért okos emberek, akiktől lehet nagyon sokat tanulni, én nagyon sokat tanultam másoktól. És tanulni másoktól nem, hogy nem szégyen, hanem az a legokosabb dolog, amit tehetsz, mert egyébként az egész élet, az egész élet egy tanulási folyamat. És egyébként most hát próbálom visszaidézni, hogy hol tartottam, mert mondanom se kell, hogy a tetves diktafonomból most kézelem de belehallgattam nagyjából a végé, vagy hol tartottam. Na az lényeg, hogy ö, igazából sokan fel is azt a kérdést, hogy a haverok kiröhögnek, meg miért nem iszol, meg miért nem cigizel, meg miért nem kábítószerezel, meg ilyenek ezt szálloman megkapom, meg ö, lenéznek azért, mert te edzel, de, de erre szoktam azt mondani mindig, hogy ezt le kell szarni, ilyen emberek neked nincs szükséged. Neked nem az a lényeg, hogy demotiváló emberek legyenek körülötted, akivel bele lehet baszni, szét lehet hányni mindent, és ezen kívül erre vagy nekik jó, és leszarnak, hanem olyan emberekkel kell, kell magadat körülvenni, akik valamit viszik, akik tudnak neked segíteni, akiknek te tudsz segíteni, és egy olyan kapcsolat tud körül, közöttetek kialakulni, ami mindegyik fél számára hasznos, ha másban nem, akkor motivációs tényezőbe, vagy biztonságérzetbe, hogy ilyen emberhez számíthat. De ezt katifántosan azt akartam ezzel elmondani, hogy én például a magam lakókörnyezetét azért választottam meg úgy, ahol most lakom, vagy azért választottam meg ott, ahol most lakom, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, mert azt hittem, hogy itt például normális, egy viszonylag jól szituált közegben normális kapcsolatokat lehet építeni, vagy valamilyen minimális értelmi színvonalat elvárhatok az emberektől, és ez, ez a dolog, ez egyáltalán nincs így. Sajnos az itt lakók is, ahol én lakom, a 99%-ok, -ok, akkor a büdös paraszt is gyökér, hogy valami elképesztő, és erre legjobban a lakógyűlésen jöttem rá, amikor uh, ilyen nagyon komoly anyagi bázissal rendelkező emberekről derült ki, hogy olyan szinten sötét bunkóparasztok, hogy van valami förtelem, de ez rengeteg dologban megnyilvánul, amikor a büdös bunkó nem tudja kukába dobni a szemetet, hanem a szemétárólban lebossza a földre. Ezt talán már említettem audioblogban, hogy a takarítós rácsal végeztünk egy tudományos kísérletet, mert nekem azt mondta, hogy, hogy bazánik le kéne csukni a kukát, mert bőzlik az egész tőle, és hiába ninyának itt az idióták a. Ö, lakógyűlésen, vagy mi a francesz közgyűlésen, hogy büdös van, miért nincsen elszívó, nem az a baj, az a baj, hogy bazd meg otthon se vagy, hogy nyitva a kukát, hogy szellőzön be a lakásba, ugyanígy működne ez itt is, de mondta a srác, hogy ha nem csukják, ha nem nyitják ki a, a kukák tetejét, hanem lecsukva vissza a kukát, akkor nem dobják bele lusták fennemene kuka tetejét, és nekem megmutatta, és ez olyan így volt, lecsukta a kukát, másnap tele volt a padló a szemetes mert a parasztok nem dobják be. Tehát ez ilyen. Ü és mindezzel azt akartam kacifántosan elmondani, hogy mivel az emberek 99% a paraszt, ezért van az, hogyha nem is tudatosult ez benned, ezért van az, hogy teljesen társaságba, nem még meg nyilvános helyre. Nyilvánvaló, hogy az ember nem kíváncsi arra, hogy hány részek büdös gyökér okádja össze magát, meg lögdösödik össze-vissza a szórokozó helyeken, vagy akármilyen bulikban. Tehát ezért van az, hogy te is otthon maradsz, meg én is otthon maradtam. Én erre már nem vagyok abszolút kíváncsi. Régebben se volt túl nagyon fizításom, csak akkor még kerestem a hibát magamba, hogy vajon miért van, miért vagyok én ilyen nyomi, hogy nem szeretek diszkóba járni, meg ilyesmi. De aztán rájöttem egy nem vagyok nyomi ezért, és te se vagy az, hanem egyszerűen más az igényszinted. szinted. Van, akinek ez szórakozás, hogy ott a részegen ott a zajba szívja a büdös cigit. Nekünk meg más, más beállítottságunk van valamiért. Úgyhogy szerintem abszolút nincsen ebben semmi probléma. Nekem megdöbbentő számú ismerősöm, akivel beszélgettem erről, hogy lesz a szilveszteri buri, mondta azt, hogy nem sehova és otthon lesz. És Uh, nyilván erre lenne egy megoldás, ebbe egy kicsit az az extrém, hogy tényleg vannak haveri társágok. ez még nagyon régen volt, amikor utolsó utára voltam, ott baromi jó társaság volt, tehát amikor ben voltunk az irodában, nem voltunk éppen kint, uh, hanem ügyes járatot is benn voltunk, hát egész nap ment az ökörködés, és soha nem tudtam megfejteni, hogy ezt a társaságot miért nem lehet összehozni, mert például nem lehet összehozni ezt a társaságot szilveszteri Bulia, ez alapvetően azért van, mert az emberek ketlenek. Tehát az már, hogy megmozduljak és elmenjek valahova, annál, hogy kényelmesebb mindenki. És én már a szél magam harcot feladtam, hogy én ilyen dolgokat szervezek Szarom le, ennyiben mindenki maradjon otthon. Az nem probléma. De maga, és ez lehet, hogy te életedben is fennáll természetesen, de maga a bulizás dolog ez nekem nem hiányzott. Úgyhogy én most egy ilyen szűk baráti körben otthon voltam a saját lakáson, áthívtam egy-két barátot. A többek között Elárulhatom nektek azt a titkot, hogy a, a Winkler, akiről azt gondolja az ember, hogy hát ilyen 40 éves korá ellenére is, sőt, már több is ilyen tök hülye és biztos ilyen nagy bulizós arc, hát elárulom, hogy ő is nálam volt, mert amúgy otthon lett volna, mert ő is rühja ezt az egészet, úgyhogy nem, nem vagytok ezzel a dologgal egyedül igazából, csak ezt akartam elmondani, hogy nem kötelező ez a szilveszteri hűdenagy bulizás, és mondom, még egyszer nem arra hivatkoznék, hogy kötelező, és azért ez har, hanem egyszerűen nem mindenki szeret. Nem mindenki szereti a hű, de most uh, bulizunk, bebaszunk, meg hát a, a petárdázás az arról nem is beszéle. Még uh, annak idején emlékszem pár éve a lakatos misiknél töltöttük az edzőterembe, még az akkor az Infernóban a szilvesztert, és... Uh, ez egy, ez egy győri lakótelepen van, és kimentem valamikor éjfél után a Szabadigalás, mint valami kibaszott háború, az elmebeteg állatbarmak. Tehát ez, ez a másik dolog, amit soha nem fogok felfogni, soha nem fogom tudni megérteni, hogy ebbe mi a kúrvannya jó, hogy a barom állat puffogtatja azt a szartbaz meg. Tehát mint valami kibaszott fogyatékosok akinek ez most tényleg örömet okoz, hogy hú, meggyűltem és puf, meg hogy színes fények vannak ott, és akkor ez tényleg meg ez ön, De ez az emberek, mivel amit mondtam nektek, hogy az embereknek 99% a paraszt, ami semmi másra nem vezethető vissza, mint hogy tök buták. A parasság az semmi más, mint hogy butaság. Nem tudja az ember a gyenge, értelmi képességei miatt fölte, fölmerni a saját helyét a világban, és teljesen én képűen gondolkozik. Ezért paraszt, mert minden dolgot csak úgy tud súlyozni, hogy csak azt számít, amit éppen ő akar, még akkor is, ha ez más valakinek brutálisan sérti az érdekeit. Ez a parasság definíciója nálam. Tehát amikor a büdös bunkó megáll és az út közepén parkol, mert ő neki az úgy jó, akkor ő nem gondol bele, hogy baz meg, ha neki lenne abból problémája, hogy egy másik bunkóparkol az útközepén a kombi lenne, mert nem üt el a szegény a szerény, szény képességével, nem üt el az agya addig, hogy felmérje, neki ez most épp jó és kész. Tehát ez ilyen. Amikor a paraszt odaszaratja a kutyát, vagy amikor a parasztok most mondok egy még egyszerű példát, ami ide vág, nálunk is itt kint kínálják a parasztok a lakásból, ide a fűbe lerakják a tűzijátékot, és akkor a gyuvát, amit csináltak, azt ott hagyják munk után, és akkor össze van baszva most itt minden nálunk, itt a szabad de hát egy eddig jut el a kis értelme szegénynek, hogy ez nem mit szép, hogy ő is itt lakik, ő is ezt a mocsok szar fogja bámulni, ne, neki pillanatnyilag az volt, jó, hogy most túroktatta ezt a szart, és akkor ott hagyja a gecibe, mert marha már nagy fáradtság egyébként a kukáig. Szóval ezek ilyen értelmi színvonalú emberek, és ez ennyi. Na most nyilvánvalóan, hogy ezekkel nem akarsz begyűlni az utcán, vagy nem akarsz begyülni mindenféle buliba, meg diszkóba, meg ilyenek, ez alap, tehát ez, ez abszolút nem probléma. De térjünk el egy másik dologra, amely egy kicsit viccesebb. apostól kaptam karácsonyra egy könyvet, ami a sertés, tenyésztés és feldolgozás házi használatra címet viseli, vagy valami ilyesmit. Kurva jó hangzik, és igazából nem tudom, hogy Apóst ezt így poénak szánt -e a mopszok miatt, vagy azt szeretném, mivel ő hentes, hogy általam vívődjön a szakma, hogy esetleg engem ő is egy hentesnek neki akar képzelni, és már így képzelő, hogy én majd töltem a nagy kolbászokat otthon, meg minden. Hát erre azért úgy viszonylag nem nagyon van esély ilyen téren, bár mondjuk bizonyos dolgokat szívesen megtanulnék. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy nekem itt a marhúg szeretelésekre van éppen időm. Na de beleolvastam a könyvbe, és ami érdekes, hogy a sertés tenyésztésnél pontosan elő van írva, hogy milyen minőségű és mennyiségű tápanyagot kell a sertésnek adni. Az úgynevezett hízónak, azt hiszem, ha jól mondom. Tehát ez, amíg az ember szarik bele, hogy ő mit eszik, és az a mennyek, hogy finom legyen, addig a disznónak még a moslék is ki van találva. Azért nagyjából jó, hogy most ne gondoljatok ilyen grammokra, hogy ki van grammoz a fehérjebezétel, de azért van táblázat arról bizony, hogy melyik táp, mennyi fehérét tartalmaz, és tudják, hogy mennyi fehérét kell adni a disznónak. Tehát miközben saját magunkat emberek leszarjuk, hogy olyan tápláljuk, addig a disznó táplálása az valamilyen szinten a testépítőekhez hasonlóan ki van találva, és ezt így is csinálják. Emléltéleg az ilyen háztály gazdaságokban is, iparilag, meg főleg... Nehéz árnyalnom a dolognak az extremitását, amikor elmész az orvoshoz, és te megmagyarázod neki, hogy te így eszel, meg úgy, és akkor megmondja, hogy te hülye vagy, meg ettől beteg leszel, meg a hülye szülő megmondja neked, hogy jó, ne egyéb csüt kell, az egyoldalú táplálkozás, mert több beteg leszel, de miközben alapvetően mindenki tiszteli a hagyományos korbasz szalonna étkezést, nem is tudják talán, hogy emögött egy ilyen szintű, majdnem ilyen szintű, táplálás van, tehát emögötte egy rendszer van, hogy ezeket az állatokat hogyan etetik, de természetesen a legjobb röhely az, hogy akik így az állatokat, ők saját maguk sem adnak arra, hogy az ő táplálkozásuk az hogy működik. Én azt hiszem, ez egy poén szintet megért ez a dolog, úgyhogy én majd a Budén el fogom a háztály sertés termesztés tudományos alapjait sajátítani lehet, hogy majd nincsétek egy sertésedző válaszolt ahogy most jelenleg kinézek, ráadásul simán megtehetném. Na az a lényeg, hogy bújjék mindenkinek. Nem tudom milyen volt az évetek, remélem jó volt, de remélem, hogy a következő évetek az még jobb lesz. Én már féle szívásokkal kezdem, tehát most pár nappal ezelőtt elhagytam az egyik kamerámat. Aztán a telefonom szart be. Meg ilyen nyalánságok, aztán van egy legyennél sokkal komolyabb dolog, amit nem mondhatok el. De hát remélem, hogy valamedig el fogok azért a jövőjébe jutni, mert... Ez most a helyenlegi állapot, azt meg kell hogy mondjam, hogy nem tetszik. És túl vagyunk egy olyan évenben, olyan éven, ami, a volt pár dolog, amit lehet, hogy tényleg érzékeltek, de én önmagamnak felállított standardek szerint én úgy érzem, hogy kudarc volt. Úgyhogy bújjék mindenkinek, és nyomjátok jövőre mindent, amit nyomni kell.